Aipatuko dugu zuene, Ibarra, eh, programan sartu haitzi, ne? Eh? Mila biztanle inguru dira, sei errien artean. Egun horiek, asteburuntakoak bezala, zer rekartzen dakote zuen, Xokoari? Bai, um, ergakai bizi, uh, talde hori, elkarte hori, sohtu ginuen dila dila sortzi urte. Uh, bon, lehenik, eakusteko ergakai bizi zela, bizi ginela ergakaino, Eta, bon, hori, ezta feira bat egiten bakalhe geakoshteko bizi dela. Uh, e, beraz, gero bizi nahi ginuela, partikulaski. Ara, eta horra, horra. Uh, beraz antolatu ginduen feira laster eskaldi bat uh, lagumatarekina eta feira beraz uh, igandearekina anttzan ezartzeko eh, erakusteko ze egiten nuen gure mozkinak uh, laborarien mozkinak biztan da ofizialenak eta ara gure bizia eta gure hago ginela erakusteko elga gain bizitzeaz. Gara, ergarain bizi, bizitzeak bat ditu hainitz uh, atal, bizitan dira, baina ekonomikoa hori gauza importante bat da. Berk bada, oinotzen eskualdean, eh, aktivitate nagusia laborantza da Zeru sasunetan ikusten duzu Laborantza eh, laborantxa? Laborantxada, segurki, beraz, eh, elgakain eh, aktivitate nagusia, Baina, bon, bestetan bezala, laborantxa uh, segidari dela, laborantxa uh, usten da eta denetan mezala behiti abian da, apalduz abian da uh, laborantxatik bizi den jende populua Naiz, alaike, ono azkar den, elgagain, uh, bestetoki batzutan maino azkarrego den Eta hara hori de uh, nahi dugu ahantzian ez eta bon ugu duzu e, pizka bat e, nola atxiki laborantza hori e, gune hartan e, bada kezka bat hor oh? bad biztan da kezka bada e, nola chiki etxaldekiak dira Bon, Beher bada bestetan entzuten dena da eh, eh, Moskinak eh, guhaurek ekoiztia eta eh, Xusenkie saltzia Beher bon, bada hori, eh, hori izaitelan da ideia bat bon, Beher bada besterik ere bada eh, Bortua hor dugu Bortua ere ahantzian sartzen dugu Hela eh, Hela eh, hemen golaborantxa da Hela ideia horien eh... Aitzinerat uh, eh, zaktzeko, hainbat ah, itzoxdu badira, eh, asteburu buru untan, eh, alde ekonomikoa bat da, eh, lana bat da, baina gero, urte antzeak animazio mailan, kultura mailan, nola bizida zuen ibaka? beraz bada ainitz alaike ainitz elkarte eta azken urteotan sortu dira ere elkarteak uh, adibidez eh uh, kantariak elgagai uh, kantel gagai taldea hor sohtu da, beraz uh, partitierrin noen abieti egi noen refleksione hor tareke bugiatel gagai bici taldea hor tareke eta orain badu usteu hiru urte uh, Elkaketaratzen direla asteleen guzi kantuz hartzeko eta ho e, e, hegiizeki ere ibiltzen dira, Bada dantza talde bat ere e, e, elkagaiko izak mm -hmm. dantza taldea, beraz hurire puskat jotarik sortu da, e, gero badira bon beste e, gazteak egi e, bakotsxetan e, gazteak e, elkaturik direnak, e, bada, bada bizi bat, eta hoja, uh, gure uh, ibarroktan behar bada azken urtegotan kanbiatu dena ere da uh, jakindu gula elgar ezagutzen hain zinetik behar bada bakotxak goaun herrietan egoiten ginen eta horain uh, uh, ezagutzen ditugu auzo herritako bai jendiak eta ba nola ari diren lanien nola bizi diren eta hagemanak uh, sortu ditu Hora, hori nahi nuke, mm -hmm. hori behar da egan. Mm -hmm. Eta heldu diren uh, urte entzat, uh, istantien ditugu eitzor bereziki berezik heldu diren urte entzat, uh, ergarain, uh, ze desafio ikusten duzu edo, zein pundu behar bada, landu behar liteikena? Desafiorik hamdiena da, uh, elgakain, Westen egiten nahi uh, nuen, nahi dugu hegian bizi her bizitzeko behar da herrian lana eta uh, ekonomiko ekonomiko lan bat badugu egiteko eta guka uh, ba, hautetxi gisa eta gero elkarte gisa ere uh, behar dugu jogi buruz uh, joan. Uh, egina hala in be bad lanak uh, uh, lana sortzeko elgakaina, uh, laborantza, Bizten da, atxikiz, behin bon, nahi ez kotxia galtzen da, ordean behar da, ordeindu beste lana mota batzutaz. Eta, bon, or, adibidez, atzo estrenatu dugu or, sugakai enpresa, prest gira ere, ergakai bizi talde horrekin laguntzeko beste iniziatiba batzu, eta ara enpresa sortzaile, edo ara, lan sortzaile direnak. Ara, ergien bizi uh, ergien lan eginez, hori dugu gure deshafioa. Ergara ibizi iraganenda azte buru untan mendiben, larun bat ean Ibil Aldea, Trail eta Berritasuna Okabe Trail eta igandian egun nagusia mendiben. Sebastian Idoi Hidoi, mendibeko ausa peza, ostego nuntako Eta berriak haitzin, ipatzen geroen uh, Sebastian Idaizurekin uh, sugarai kooperatiba uh, haitzinerat uh, dela laste uh, buru untan, ateidekiak izanen dira, bi itzazek haiteko finkatua den enpresa bero gailuen kujia azteko erregaia sortzen dute horko oianetako egujarekin. Hor uh, proiektu horretan, uh, hainitz jende ibiltzen da? Baina, proiektu horretan, badira, uh, egun pasu goiti, uh, proiektu hortana ergakaiko erriak, badira uh, ergakaitik kanpo diren erriak ere partiak hartu dutenak eta, bon, uste dut proiektu eder bandela, uh, bon, beste batzu behar induzke, hara? Beste batzu, beste... Diru emaile batzu diru emaile batzu prei... ah, diru emaile prei... batzu, <laughs> batzu ere uh, bada kanpaina bat mm -hmm. irekia dena beraz uh, lagunseko proiektuari eh beraz uh, eta hala oianendako berriz interesa pistenaridad uh, sugarraiekin Interesa ez dakit, uh, mendiben uh, betidanik uh, izan da uh, oianari lotua, izan da, ekono, ekonomia uh, emeretzigakean mendean de, deia bagintuen burdin olaka eta burdin olaen uh, uh, bero gailu uh, energia egiteko uh, egurra baliatzen zen E, ogoi gagen mendian, denek dakigu, e, segeria ergaldoi bat e, izan zela, e, mila behatziun eta ogoi ingururietarik eta mila behatziun eta begoi eta hama enplegatzen e, zituen berreun bat jende e, lantegian eta besteain beste e, oianetako oian, oianan, lanean eta kabletan egukaren e, geusten. Eta, bon, beraz, bada, egurrekin hagemana badugu mendibena aspalditik. Egura ikusten dugu e, txipitik, egurra ikusten dugu kamionetan e, iratikoianetik e, adibidez e, joaiten, beste nuaipata. No, eta e, beti bazena e, gogoan, nolaz ez duen gu zerbait egitelan egurrorekin. Mm -hmm. eta hoktarik ere sortu zen hori proiektu hori, uh, sugakai proiektu hori mm -hmm. yeah. lana hemen atxikitzeko, baginduela beraz eguha eta guri zela ekoiztea zerbait egukok ekin e Eguharikin, e, jeban berezia aipatzuzu. E, justuki mendibeko ondarea ezagutzeko parada izanen da, hau ere Zer ikusten ahalko da, zer ikasten ahalko da? Mendiberi buruz, uh, mendiben izanki hauten elgakai bizi uh, feiraka, beraz uh, badugu uh, talde bat uh, okopatzen dena beraz uh, ondajeaz, eta hek lan bat egin dute mendibiko uh, etxe zaharaz, ara etxe, uh, bizitza etxeak, nola uh, lehen goetxeak, badira desagertuak eta oraiko etxen arteko uh, pidaia. Uh, ara, hoxorgen gainean eginda lan bat, uh, bada aniz lan eginik, eh, bada besterik ere, uh, beste talde batek behiz uh, egindu uh, lan bat uh, Uh, mendibeko beko uh hastian aipatzen nien uh, segeria hogi buruz uh, uh, kaak uh, kabletan nola jauten ziren egurrak eta jogere erakusketa bat izanen da hortaza uh, uh, etata mm -hmm. Bada beste itzo bat... Uh, yeah. Gaznaren gasna, inguruan, e, aipatu dugu, eraborantxak bat doela lekoa handi bat, gazna eijaldoi bat eginen da, feria denboran, aipatu behar dugu Bai, gazna eijaldoi bat eginen da, guk bat dugu, uh, ergakai uh, gaznari egin bat lottia da, uh, baditugu uh, gazna ekoizten dutenak, uh, ahdi gazna egiten dutenak, uh, behi gazna egiten dutenak, uh, eta ahuz gazna egiten dutenak. Eta ideia ukan dugu, hauten hiru esne horiekina, gazna egaldoi bat egitea. Eta uh, erosi dugu uh, behz handi bata, eta hiru egun pinta esnerekina eginen dugu gazna bat. Eta hori jenden antzinean, igandian beraz uh, Bon, badugu esperantzia Puskat, mm -hmm. lehen urtetan egin induen uh, olola, gazna egaldoiban, behinan bakahik uh, ahdi eznearekin Ara, aurten uh, hiru eznekin egiten dugu Eta Puskat uh, begi ba, kliska bat egiteko uh, Gure araneko laborari guziek, ez dira ahdiak bakahi, badira behiak, badira beraz ahuntzak ere Eta ara Denakad izkizetzeko manera hor. Eta, gazna hori, e, ala kuriositatez, noiz e, jamerduzie? <laughs> Ez taketa, aintzineko <laughs> duela bultatekin ginduen, aipatzen nuen gazna haundiura, urte dut, hirotan oita hama bikilo edo egiten zituen, biukteren buruan jangin nuen, ondoko, ondoko ergagai bizi feiretan. eta biziki a, biziki ona onna aterazen. Esperan txadugu Hau ere, gausituko yeah. dutela gure hartzainak. Hiko, ba, xiko. Hori, mehenzitu, behar da? Bezperan ez du gaipatu, larun batekoa, uh, tuturru traila, uh, urtego zitako itzor du hori. Ibilbize batekin gainerat? Bere zitashuna uh, da bi ibil, uh, bi ibil aldi izanen direra, eta bi lastezketa, atxikidugu tuturru traila, beraz, behorlegi tuturru traila hori, Uh, hemeritzi kilometro eginen ditu aurten beraz laburtxago izanen da uh, dehian nola mendibetik abiatzen den, eta uh, beste uh, lasterkaldi bata okabet jail eta hori ere bizt, mendibetik abiatuz, uh, ibiliko dena gaznatein irau okabe irati uh, salvatore eta be itzultzeko hori uh, hogeita ha bost kilometrokoa. Ibil aldiak, uh, ibiliz, uh, ibiliz egin nahi dutten entzata, uh, uh, horiek berdi-merdina uh, jo itelanko dira, bi aldetarat. Ederki, Abiatzeak behar bada, eh? Bai, uh, Lesterkaldi uh, luze horren nako, okabe trailean nako, go goizeko sortziak eta erditan abiatuko dira, eta goizeko hamarretan uh, abiatuko dira txurru trailean Izen emaiten nako, goizeko zazpietaik hat, uh, hor prest izanen gira, ha, izanen e, hartzeko e, Ergarai bizi asteburu untan dela, ba, desiratzen dauz asteburu eder bat eh, Sebastián Idoi, auzapeza milesker uh, gure ganatgini goizu eta pasa Bai, pasa